Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Rikki Foss og Marie-Louise Toxvi. Jeg sidder og lytter til Politiradio. Man vil gerne advare mod en medicin, der er stjålet fra en dyrlægetaske i omegnen af Randers. Stoffet hedder ketamid og anvendes til at bedøve heste... Det er meget farligt. Ops, meget farligt. Samtidig sidder der en idiot i studiet, som i detaljer forklarer, hvor fantastisk det er at være på. Man bliver helt følelsesløs, som at være totalt bedøvet, hvilket forstår man kan være en stor forde fordel, hvis man skal opsøge eller havne i voldsomme slagsmål. Nu er det så, jeg gerne vil spørge. Advarer imod stoffet eller anbefaler i stoffet? Er der eventuelt en voksen til stede? Den her øh, besked kom øh, på Facebook til os efter vores program i sidste uge. Idioten i studiet, det må være dig rigtig for os. Men jeg takker for de pæne år, så. Øh, det, det er en, øh, en henvendelse skrevet af en øh, tidligere leder af et behandlingscenter for stofmisbrugere. Og, øh, og jeg svarer ham langt og udførligt på Facebook. Men når jeg bringer det op nu, så er det jo fordi, det er jo faktisk er et, et evigt tilbagevendende dilemma, når vi taler om de her ting. Fordi jeg tror ikke, der er nogen af os her som har lyst til at sidde og anbefale eller reklamere for farlige stoffer. Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Vel, det er heller ikke ligefrem noget, du gør dig i. Nej, det er det ikke. Og øh, altså, du fortalte jo godt, at vi har fået den her henvendelse, og så øh, tænkte jeg lidt over det, vi havde snakket om. Og der, der må jeg bare sige, at altså, nu er Rikki her jo for at fortælle om den virkelighed, han har været en del af, og, og det var jo sådan set det, han gjorde. Så kan man sige, det havde måske været... Øh, Klogt, hvis vi måske har snakket lidt med Rikki om det her. Fordi Rikki tager jo ikke stoffer i dag, og det er der jo formentlig en grund til. Og det er jo også fordi, at han ikke synes, at stoffer er særlig fedt. Så det kunne vi jo selvfølgelig godt snakke om. Men jeg tror også, nu får vi at vide, at han er til leder lede et behandlingscenter. Og der er jo altså også, det må man bare sige, måske sådan en diskrepans mellem den der måde, man taler om stoffer. Blandt andet i behandlingssystemet kontra hvordan de unge oplever det, som, som, som Rikki også oplevede dengang. Og, og der kan måske godt være en forskel, hvor øh, der er måske er behov for, at man taler mere åbent om stoffer, fordi mange unge de hører jo det her med, at, at stoffer er forfærdelige, og man falder nærmest død om første gang, man tager det. Og når de så samtidig ser, at de har måske mange venner, der tager stoffer og har samme holdning som Rikki havde engang at det er bare fantastisk fedt. Så kigger de på det og tænker, at altså, det falder man jo ikke død om. Af. Og så, altså, så negligerer de det måske endnu mere, fordi den der information, man får fra, fra, de, voksne. fra, fra de voksne, og dem, som, som altså, strengt taget lever af at behandle folk for det, og det, det er jo klart, at det er der jo også en, øh, en, en forretning i. Så, så jeg synes jo, det er vigtigt for et program som os, at vi ligesom har øh, begge sider af sagen, og pers personligt går jeg jo meget ind for det her med måske en lidt mere... Øh, evidensbaseret oplysning om altså, hvad stoffer lige præcis gør og mulighed for eventuelt at få, få testet sine stoffer osv., osv. Fordi faktum er bare, der er rigtig mange unge der har stoffer. Jo, det jeg også tænkte, da jeg læste og skulle svare på den her henvendelse, var altså jeg jo fra den gang, hvor vi, vi så øh, film som Christiane F. og Ekstrabladets øh, meget, meget flotte produktion, vi anklager om hårde stoffer og hvor farligt det var og sådan noget. Og, og der var meget det her advarsel, advarsel, advarsel. Det går jeg jo helt grundlæggende også ind for. Altså jeg synes ikke, man kan advare nok, fordi jeg synes, man skal holde sig for at tage stoffer. Men jeg tror ikke, at der har været nogen påviselig udvikling, hverken i den ene eller den anden retning af, hvor, altså, hvor mange man forhindrer i at tage stoffer af de her advarsler. Og samtidig, hvis man skal forstå, hvorfor en mand som dig, Rikke, har rendt rundt og taget alt det her skræmmende. Så, så, og hvorfor det er så svært at slippe det, så bliver vi jo også nødt til at tale om, hvordan det er i virkeligheden. På samme måde som når vi taler om alle mulige andre idiotiske ting, du har gjort i din fortid, så er det jo heller ikke for at sidde og forhærlige volden eller kriminaliteten, men det er virkelighed. Men hvad tænker du selv, når du holder foredrag for eksempel, om, om det med, hvornår du, hvornår du inspirerer og hvornår du informerer eller anbefaler eller advarer? Jeg havde meget svært ved det der med, om jeg skulle tage ud til skoler for eksempel til at starte med, om jeg skulle tage ud og snakke med de unge mennesker omkring det her med stoffer, om jeg skulle gå ud og, og, og bare gå ud og lave en skræmmekampagne, eller om jeg bare skulle være 100% ærlig og bare fortælle, hvordan det er. Jeg tror ikke, det hjælper på nogen som helst mennesker i hele verden at lave en skræmmekampagne. Det tror jeg ikke, det hjælper. Jeg tror, det hjælper at sætte sig ned og fortælle, sådan her havde jeg det, når jeg tog de her stoffer, og som jeg altid prøver at forklare, så var det en virkelighedsflugt lige som nogen, der drikker, eller nogen, der gør et eller andet, så brugte jeg de her midler, jeg brugte de her stoffer til at stikke af fra, hvordan jeg havde det, fordi jeg ikke kunne være i mig selv. Jeg var aldrig nogensinde sidde og sige, at stoffer var godt eller noget, men jeg vil også lyve, hvis jeg ikke sagde, at dengang, der syntes jeg, det var fedt. Men det var også for den person, jeg var dengang. Jeg er en helt anden mand i dag, jeg er meget ældre, og jeg har et helt andet liv, og jeg har ikke mistet mig selv mere, som jeg havde dengang. Og så tror jeg måske lige, vi skylder at sige også, at... at øh ikke for at sidde og være selvretfærdige, men jeg mener også at huske, at vi ret kraftigt advarede mod de her dyrlægestoffer, som var blevet stjålet ud af en bil, og at, at det var at livsfarligt at tage. Det gør vi bare lige igen. Det var det, sådan set det, der var pointen. Det det, var sådan sandt, det, der var pointen. Det var Østjyllands politi, der havde udsendt mm. den her advarsel som vi så gengav. Men jeg vil alligevel sige tak for henvendelsen og alle andre henvendelser, vi får, fordi det er selvfølgelig, når man beskæftiger sig med lige præcis de emner, vi beskæftiger os med i Politiradio, altid en balance mellem at oplyse, og uden at ø, inspirere, men at forstå ting, uden nødvendigvis dermed at sige, at de er i orden. Det er vel egentlig det, vi laver, ikke? Jo. Ja. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Dan Bjergaard, Rikki Foss, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi har nu fået besøg af Susanne Schange. Velkommen, Susanne. Tak skal du have. Du er her. Nu riser jeg det lige op. Ja. Yeah. Du er her for at fortælle om en sag, som stadigvæk får hornen til at rejse sig i min nakke og øh, op på mine arme, selvom vi to har talt om den timevis før. I 2008, for 11 år siden, der mistede Susanne sin datter og sit barnebarn, fordi Sabrina, som din datter hed, hendes ekskæreste, hun havde lige forladt ham, han, efter hvad han selv sagde, blev voldsomt jaloux, og derfor slog han. Både Sabrina og deres fælles lille datter, Isabella i Ja. Det, det tilstod han. Ja. Der var vist noget med, at han sagde, at han prøvede, gerne ville have taget livet af sig selv. Det, men det gjorde han ikke. Han tilstod, at han havde gjort det her. Han sagde, at det var i et anfald af jalousi. Øhm, der var ikke, det, det blev ikke betragtet som en formidlende omstændighed i retten, at han havde været jaloux. Hvor anklagemyndigheden prøvede at få ham i livstid. Han fik... 16 års fængsel ja. Når vi to har talt om det før så er det fordi du øh, og en række andre mennesker som har oplevet lignende rejselsfulde forbrydelser i deres nærmeste familie medvirker i en tv-serie som jeg er med til at lave den bliver sendt fra på tirsdag på Kanal 5 og hedder Blåde Spor. det handler om det politiet kalder familietragedier som vi andre typisk set kalder drab øh, eller det nogen kalder udvidet selvmord det er også noget, vi andre bare kalder drab, hvis man slår nogen ihjel, før man tager livet af sig selv. Susanne, nu er det 11 år siden, du mistede ja. din datter og dit barnbarn, Og han fik 16 års fængsel. Ja. Og nu er han afsonet, 10 år og 10 måneder. Ja. Og er lige blevet lidt. Ja. Hvordan er det? Det er rejelsesfuldt. <hømmen> det er... Øh, jamen, jeg kan ikke beskrive den følelse, fordi det, det, man bliver kastet tilbage. Og, øh, og man ved, at den mand han går løs derude et eller andet sted. Hvordan fandt du ud af, at han skulle prøveløslades? Altså, jeg havde fået det at vide for to år siden, at den 11. august øh, skulle han prøveløslædes. Øh, og så tænkte jeg, at det vil jeg prøve at, at ringe og høre om, om det var rigtigt. Og jeg ringede til Kriminalforsorgen. Og øh, de bekræftede, at det var, det var rigtigt. Der er sådan nogle helt standardberegninger om, at man løslades på to tredjedel tid, efter en eller anden del af en udstået straf, hvis der ikke har været andre ting undervejs i afsjoningen. Så på den måde følger det reglerne. Og vi skal måske lige sige, når man bliver prøveløslet, altså det ved du vel sikkert også, Rikki, ja. så har man jo stadig resten af sin straf stående, om man så må sige, i banken, så man skal være under en form for tilsyn, og hvis man begår anden kriminalitet, så ryger man ind og afsoner resten igen. Hvad fik du at vide så nu her, da det nærmede sig? For det er jo kun lige nogle uger siden, han blev prøvet at lidt. Jamen, altså, øh, grundet øh, nogle, nogle omstændigheder, fordi han øh, også har været sådan lidt efter mig, så øh, havde jeg krav på at få at vide øh, med brev fra Kriminalforsorgen, hvornår han har været på øh, ulesat udgang, og... Skulle prøveløslades. Øh, det har de så glemt lidt om. Fordi at... Øh, jeg har ikke fået brevet endnu. Altså brevet op? At, at han er prøveløsladet. Har du spurgt om det? Hvorfor det? Mm, nej. Da... Hvordan? Altså, nu sagde du, at han havde været lidt efter dig. Hvordan har han været det? Altså han... Øh... Da Sabrina og Isabella boede hos mig, øh... der troede han også mig. Så, så, så det var i perioden, altså før, før ja. han stod ihjel? Ja. Okay. Sabrina, han havde truet Sabrina og Isabella, og det, det var sådan set der, hun gik fra ham. Ja. Og flyttede ned til dig, ja. og så rykkede han ligesom ind. Ikke? Ja. Ja. Og der var ikke rigtig nogen af os, der turde lukke ham ud igen. Ja. Og så gik der nogle uger derfra, ja. indtil han slog hende ihjel. Ja. Du har sagt til mig en gang, at uanset hvilken straf han fik, nu fik han 16 år, så han så afzonet knap 11. Mm. Men at men du har fået livstid. Jeg har fået livstid. For det er der jo endnu. Det kan jeg også godt se på dig og høre på dig, når du taler om det. Ja. At det er lige så åbent et sorg eller lige så stor en sorg i dag, som det var for 11 år siden. Ja. Hvor gammel vil Sabrina være nu? 33. Og Isabella? <clears throat> Hun vil være 12-13. Hele det her spørgsmål om familietragedier, og hvorvidt vi skal beskæftige os med det, om vi skal tale om det? Sidder, vi nu bare, sidder jeg nu bare her og tværer rundt i din sorg, for at lave underholdning i radioen? Eller er det vigtigt, at vi taler om det, det her? Det er hold? meget vigtigt. Hvordan har du det med det? For du har jo også optrådt i medier i andre sammenhænge nu er du så med i den her serie af programmer på Kanal 5. Ja. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi, vi taler om det. Fordi at øh, der er mange unge piger, der går rundt, og øh, måske bliver truet, og, og, og som Jackie gjorde ved, ved Sabrina og tog fat i Isabella fra anden sal ud over Altan og spurgte, om han skulle slippe hende. Så jeg håber, at de unge mennesker ikke kommer til forældrene, måske ligesom Sabrina ikke gjorde til mig. Og hun kunne ikke rigtig lide at sige til dig, at det nej, var dårligt, hva'? Nej, og at han havde truet hende med kniv og sådan noget. Nej, det fik jeg ikke noget at vide om. Rikki, når man sidder i fængsel... Ja. så er man jo temmelig opmærksom på, hvad de andre er dømt for, ikke? Jo. Sådan en mand, der er dømt for at, at slå en ung kvinde og deres barn ihjel, hvordan bliver han behandlet i fængslet? Hvis han ikke har, har valgt at gå i frivillig isolation, så bliver han i hvert fald nok lynhurtigt bedt om det, hvis han ikke når at en røvfuld ende. Hvorfor er det sådan? Fordi at øh, alt, hvad der hedder sædelighedskriminelle, folk, der slader til politiet, eller øh, folk, der... Øh, gør noget ondt ved børn, eller faktisk så også kvinder, øh, de er meget, meget, meget lav de her ked i fængsel. Du ryster både selvfølgelig. Ja, det gør jeg, fordi at jeg har snakket med en, med en advokat, og, hvor at han fortalte, at når man var anbragt i Herste Vester, det var det laveste af det laveste, der mm. sad der, og øh, han i hvert fald ikke havde fået røvfuldt. Der er jo også ekstra sikkerhed lige præcis i, i anstanden ved Hersted Vester. Men så siger han tid på Vesterfængsel for eksempel, eller på Blejedammen, eller på en af de andre. Det her i København, ja. ja der var han nok, øh, så havde han nok bedt om frivillig situation. Så det er jo mange, mange år siden, og, og som jeg husker at have læst dommen, så, så gav han jo udtryk for at den gang da han tilsod, at, øh, at han var ulykkelig over det, der var sket, og at det var i det her anfald af jalousi. Og han har siddet i fængsel i næsten 11 år. ja. Kan han ikke også godt have lært noget? Altså, det er jeg da håbe, at han har. Men øh, som de sagde i retten, at hvis han blev udsat for lignende situation med, at en, en pige eller kvinde gik fra ham, så kunne han gøre det igen. Ja, det var med, at mentalundersøgelsen havde ligesom noget frem til. Ja. ja. Er du ja. bange for ham? Ja, nu? det er jeg. Hvad er du bange for? Jeg er bange for, hvad der sker, hvis jeg møder ham. Er der risiko for det? Ved du noget om, hvor han skal bo i forhold til, hvor du bor? Og... Jeg ved intet. Jeg kan intet få at vide. Der skal jo passes godt på ham. Hvem, Hvil, du, vil du man... gerne have det at vide, hvis du kunne få det at vide? Ja. Hva, hvad, hvad mener du jeg med, der skal passes godt på for ham? Fordi at han, han, øh, han har jo været i fængsel i 10 år. Det er jo, det er jo synd for ham. Han er jo boet psykolog hjælp og alt ting at tage ud. Så vidt jeg ved, vi har jo taget uddannelse, og... Hvad, hvad er jeg fået? Hvad er jeg blivet tilbudt? Jeg skal leve med sorgen resten af mit liv. Hvad er du blevet tilbudt? Intet. Så hvad har du gjort for jeg... at overhovedet at leve med det, du nu skal leve med resten af mit liv? <coughs> for at være helt ærlig, så husker jeg ikke ret godt 10 år tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet i 10 år. Jeg har gået til psykolog i... 5-6 år. Vil Ej. det, for dig, Susanne, og med den sorg, den livstidsdom, du har fået, vil det gøre nogen forskel for dig, hvis han skulle sidde i fængsel resten af sit liv? Ja. Hvorfor? Fordi så øh, er der den mor, der mindre i os. Det handler lige så meget om, at du er bange for, ja. for ham. Ja. Er, er det så mere det, en Nej, en, det er, er lige så meget det andet også. Er, altså at, er det mere, altså hævn, kan man sige yeah, det, eller? Ja. Yeah, yeah. er, er det mere det, der følger? Ja, yeah. også det, ja. Yeah. Nu sagde du før, vil jeg lige spørge dig om her til sidst, inden vi lader dig slippe ud, at, øh, at der gik mange unge kvinder rundt, og som måske havde en, en kæreste, som var ubehagelig, som kunne være truen, som kunne være dominerende, eller, eller sådan styrende i forholdet. Yeah. Og i det øh, tv-program, du medværker i, det her blodspor-serie på Kanal 5, der taler vi jo også om netop sådan noget, øh, de, de her dårlige parforhold, det psykiske vold, det, hvad er det, der gør, at man sådan havner i sådan et kontrolleret, dårligt forhold? Hvis du kunne skrue tiden de 11 år tilbage, og, og ja. du havde jo en fornemmelse, du vidste jo godt, at der var noget, der var i orden, hvad ville du gerne have gjort? Ikke fordi jeg sidder her og skal bebrejde dig noget, men fordi hvis vi skal give de gode råd videre til nogen, hvad er, det, man? hvad er det, vi skal gøre, hvis dem, vi holder af, lever i noget, hvor vi bare kan se? Det er ikke godt, det der. Jeg tror, at øh, man selv skal begynde at snakke om det. For at, at åben for det. Øh, være meget opmærksom på, hvad, hvad signaler, de sender. Og så sige, at alt er tilladt at sige. Altså, at det ville være tilladt for dig at sige alt? Nej, øh, for, for Sabrina dengang. Det var tilladt at komme til mig og sige alt. Ja. Hun havde jo forladt ham, da ja. det her skete. Ja. ja. Hun havde lige fået sin lejlighed, ja. Og så kom han forbi, fordi han skulle hjælpe med den lille. Hun havde ringet, at hun var syg og lå i sengen, om han ville følge Isabella i voks ja. ja. Og derfor er han der, fordi det var også vigtigt, ved jeg, for Sabrina, at han stadig skulle have kontakt med, med Isabella, ikke? Og jo. derfor er han der, og så er det det slåklik i hovedet på, hvor vi formode, ud fra hans egen forklaring. Ja. Tror du nogensinde, det bliver anderledes, Susanne, for dig? Nej, det tror jeg ikke. Mit liv er, øh, det er ødelagt fuldstændig. Han tog det, jeg øh, det allerhøjest. Ja. Susanne, tak fordi du kom og fortalte om det. Velkommen. Tag allersidst ved at spørge dig. Var der noget, du godt kunne tænke dig, at enten politi eller kriminalforsorg gjorde anderledes, i den her situation, hvor en mand står. Fordi på et eller andet tidspunkt skal de jo løslades. Altså selv Rikki, som jo dog ikke har slået nogen ihjel, er jo også blevet lukket ud af fængslet, hver gang han har straf. Hvad kunne du godt tænke, når man gjorde anderledes for sådan en som dig? Altså jeg synes for det første, at der skal laves nogle mere, hvad hedder, selvhjælpsgrupper til de efterladte. Og der skal være mere opmærksomhed på de efterladte. Øhm, han får masser af opmærksomhed der hvor han er. Så, så både, i både når forbrydelsen lige er sket, men også når man så spoler mange år frem og nærmer sig en løsladelse. Begge, I begge ender af den straf i virkeligheden, ja. at du synes, du står alene med det. Ja. Rådet der givet videre. Vi har også talt om, at den lokale afdeling af offerrådgivningen, øh, som jo er et fantastisk tilbud, som findes i hele landet, også står klar og forhåbentlig kan hjælpe dig, i hvert fald i denne her runde. Så det håber jeg lykkes. Ja. Susanne, Jean, mange tak, fordi du ville komme til København og fortælle historien. Selv tak. Hej igen. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Jeg synes, det er modigt at stille op og fortælle sin historie på den måde. Meget. Jeg synes det er stort. Ja. Og, øh, og jeg håber, I ser det der programmer, der kommer for jer selv, vældig stolt af dem. Jeg har dem sammen med ham, den tidligere efterforsker, der hedder Kurt Krav, ja. som man sikkert set fjernsynet masser af gange. Øh, på Kanal 5, fra på tirsdag, øh, og seks tirsdag frem, kan man se dem. Nå, vi skal tale om noget andet. Dan Bjerregaard, du har været i Københavns Byret i den forgangne uge til en stærkt omtalt sag om voldtægt. Det er sjældent, at voldtægtssager får så meget opmærksomhed, tænker jeg. Det må man sige, og det er faktisk også, jeg tror det er den sag, som jeg har dækket, som folk har vist mest interesse for. Altså jeg har ikke et tal på, hvor mange gange jeg lige er blevet stoppet på gangen, eller nede i kantinen her på Radio 24 og der er jo lige nogen, der lige skulle høre, hvordan den sag lige hang sammen. Så, så derfor er det jo også oplagt, at vi i hvert fald lige vender den her i programmet, selvom, som du siger, den har været vældig omtalt i denne her uge. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er den øh, så ekstra opmærksom, øh, opmærksomhedssugende eller spektakulær? Det, det tror jeg, der er, er flere grunde til. Æh, altså hvis vi lige først skal starte med at rige sagen altså ganske kort op, ja, så, så folk ved, hvad vi taler om. Så er det jo denne her sag, øh, som udspringer af en fest hjemme hos øh, borgmesteren øh, teknik- og i København, Nina af Olsen, som holder en fest sammen med sin roommate i øh, 31. marts i, i år. Og til den her fest er der en, en masse personer i, øh, omkring det her miljø i Inderslisten, som er til stede, og ud på aftenen så fortsætter de videre i byen på et værtshus på, på Nørrebro og kommer til sidst hjem igen til, øh, til Nina Hedder Olsen. Og da de kommer hjem her efter denne her øh, lange dag med, med fest... Så ender de fire personer inde i, øh, i, i borgmesterens seng. Det er denne her øh, nu forurettede kvinde, øh, som er en, en, en lesbisk kvinde, for ikke ved være i retten. Det er en, et andet medlem af enhedslæsten. Det er ham, der er tiltalt i sagen. Så er det øh, borgmesteren, Nina Hedder Olsen, og en, og en fjerde person. Og, og de crasher, og fordi de i, i, i byen og tager hjem der og, og crasher. Og så er det i, i forbindelse med, at de ligger her i sengen, at der er uenighed om, hvad der herefter kommer til at, øh, at ske. Og det vi i hvert fald ved, det er, at øh, den her mand han bliver tiltalt for, øh, for ja, voldtægt efter den her paragraf, hvor man har sammenlignet med en person, som er ude af stand til at, at modsætte sig enten på grund af træthed eller alkohol eller noget andet, og så er han også tiltalt for befærdighedskrænkelse ved at befamle Nina Hedder Olsen i, øh, i sengen. Han, han øh, gik selv til politiet i sin tid bagefter, Ja, efter, og, og det, det er jo sådan lidt... Altså, hvis vi... men, men nu nægter han så skyldig. Nu nægter han så skyldig, og, og hvis vi skal øh, sådan lige øh, jeg ja, også ræse scenariet op, så det han forklarer, det er, at han han, efter de er faldet søvn, så vågner han i den her seng, og den her lesbiske kvinde, som, som vi får at vide, det er, har han haft noget, han har snakket meget med hende i løbet af aftenen, de har, de har kysset, og han siger, de har rigtig god kemi. Hun er udover at øh, sådan kende ham per et færd for det her politiske arbejde, så og hun er også rigtig gode venner med Nina Hedder Olsen, øhm, og som det også kommer frem ned i retten, så den tiltalte har faktisk et seksuelt forhold til Nina Hedder Olsen. Så derfor er det sådan lidt på, på kryds og tværs, at de her tre personer kender hinanden. Det kom også frem, at borgmesteren og den tiltalte faktisk havde talt om, at der måske skulle ske noget mellem dem denne her aften. Det, der så sker, det er, at han vågner om, om natten, og der ligger han øh, ganske tæt på den her kvinde. Han begynder at, øh, at kysse hende og røre ven osv., og så videre. det er klart, hans indtryk, at hun er vågen, og hun er interesseret i at have sex med ham. Så... Så han fortsætter. Så han fortsætter, og efter et par minutter, så ligesom, han siger, så bevæger hun sig sådan lidt i sengen og lægger sig om på ryggen, så han sådan finder ud af, om det er nok fordi, det skal stoppe nu. Men han slår så fast. Han kunne høre på hendes værtrækning, Hun var ved bevidsthed, og som han siger, for det blev der også spurgt om, jamen, så sagde hun ja, eller gav hun udtryk for, at hun var interesseret i det. Så siger han, nej, jamen vi lå jo der i sengen, og der lå to andre ved siden af os, så det var ligesom... Det, det syntes han var det, synes, jeg, helt oplagt. Ja, altså han tænkte, at det, er jo ikke så, det var ikke sådan noget, der ligesom skulle øh, plæses større op. Det var klart, at det skulle foregå stille og roligt, fordi der lå nogle andre i sengen. Så det var ligesom hans opfattelse af den her situation. Øhm, det, der så sker, det er, at øhm, Nina Hedder Olsen, Olsen, hun siger jo så, at hun, ligesom, hun opfanger det her, men hun går nærmest i i panik over det, hun synes, hun kan slet ikke forstå, hvad der, er, der sker. Og hun forklarede i retten, at jamen, hvis hun bare øh, altså virkelig gav udtryk for, at hun lå og sov, så ville det måske stoppe, og det var også det, hun sådan tænkte, at den anden kvinde ville gøre. Så, så, så det er altså hendes beskrivelse af det. Hun siger, hun, hun frøs i situationen, så hun kunne ikke gøre noget ved det. Men i de følgende dage, så tager hun så, Nina Hedder Olsen, kontakt til den her kvinde og spørger, er du ok? Det ender med, at de mødes, og her giver... Jeg ja, vi kender jo ikke kvindens forklaring, fordi det skal siges, at den blev afgivet for lukkede døre. For det gør og man sige i det de her siger. Ja. sager. Så, så vi kender ikke hendes forklaring i detaljer, men vi ved bare, at efter hun øh, taler med Nina Heder Olsen og nogle veninder, så tager hun ud på øh, Center for Voldtæksoffre. Og det, der så sker, det er, at øh, borgmesteren tager kontakt til den nu tiltagende mand. De er som sagt rigtig gode venner, de også elsker, og siger til ham, at vi er nødt til at mødes. Det gør de, og her der siger hun til ham, du har begået en voldtægt. Og, som manden også forklarede nede i retten, han er altså meget, øh, han går op i det her med en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, som man siger, jeg støtter enhedslistens forslag på området. Ja, det er noget, enhedslisten har foreslået. af flere omgange, ja. at man skal ændre øh, lovgivningen, altså i straffeloven, til at der eksplicit skal være et samtykke for at, at, det ikke, at der ikke er tale om voldtægt. Ja, og, og derfor, da han får det her vide, så siger han, Nå, men, altså det var ikke min intention, men hvis hun opfattede det sådan, så er det jo det, jeg har gjort. Og øh, han får at vide, at han skal melde sig selv til, til politiet, og det, det siger han så, ja, men, men det gør han så, og som han forklarede i retten, så var der stor forvirring om det her, fordi han ringer til politiet og siger, jeg vil gerne, jeg vil gerne melde mig selv for en voldtægt, og politimanden den anden ende af røret, han siger sådan, er, er du eftersøgt? Og, og det er han jo ikke, og, og der er faktisk noget forvirring i starten, fordi han forsøger jo at melde sig til en sag, der slet ikke eksisterer i, i politiets registre. Og, og, og det er også af den grund, der er noget... Så første gang politiet overhovedet hører om det her, det er fordi manden selv det. Er, selv, øh, okay. og det er han selv, og det tror jeg ikke er noget, der sker ret tit i politiet, at en mand kommer ind og anmelder sig for en voldtægt, inden der har været... Et, et offer eller en forurettet sagen, der ligesom er ret rettet henvendelse. Og inden for politiet faktisk først kontakt til flere dage senere. Så øh, tilbage til dit indledende spørgsmål. Hvor, hvorfor er den her sag så øh, særpræget eller har fået så meget opmærksomhed? Og, og det er jo fordi, der, der, man kan sige, at der er flere aspekter i det. Altså vi har en, en borgmester, som jo altså har gyldne kæder. Det har været meget omtalt, det her med, at hun er blevet sygemeldt efterfølgende har indkasseret øh, løn under sin sygdom osv. Men, men derudover så spiller hun jo også en helt central rolle i den her sag, fordi som det bliver fremlagt ned i retten, så, så, så har hun altså en rolle i både at det bliver anmeldt til politiet, men også at den her kvinde tager øh, initiativ til at henvende sig på Center for voldtægtsoffre. Hvor man jo godt kan henvende sig og blive undersøgt og få hjælp, uden at det nødvendigvis indebærer en politianmeldelse. Nemlig. Og ja. det som mandens forsvarsadvokat, spurgt meget ind til, det var det her, han, hun sagde, at kunne det være fordi, at, øh, at du selv var jaloux? Altså, øh, vi har jo en... Det, det, vi skal jo forstå ud fra forklaringerne, det er, at øh, borgmesterens elsker nu kysser og har et samleje, måske en voldtægt, af øh, en anden kvinde, som man en veninde. Som en veninde, mm. og de er alle sammen færdige det her politiske øh, fællesskab. Så derfor så var Øh, forsvarsadvokaten er jo meget opmærksom på det her, men, men, men er det ikke bare, fordi du er øh, jaloux? Men den... Indholdet af sagen er jo klassisk i virkeligheden. Altså, det, det er de typiske vanskeligheder ved, ved bevisførelsen i sager om voldtægt, hvor jeg var i en tilstand, hvor jeg ikke kunne sige ja eller nej, eller jeg havde ikke lyst, jeg prøvede at vise ham, at jeg ikke ville, og han siger, at jeg troede, at hun gerne ville, jeg troede, det var i orden... Eller øh, det der med, at man altså, fryser og, ikke, og at, at også det med, at, at som vi jo også. meget ofte hører ja. at kvinder, der fryser i situationen, og ligesom bare er, er lammet og ikke gør noget. Og det spiller også ind i hele diskussionen om, hvad skal vi have en samtykkebaseret lovgivning, eller skal vi ikke... Som jeg forstår det, så er den her mand i virkeligheden, så siger han, jamen hvis den lovgivning, som enhedslisten vil have, havde været der, altså den straffelovsversion, som enhedslæsen ønsker sig, så ville jeg have overtrådt den med det, jeg gjorde den net. Men efter den straffelov, som faktisk findes, der mener han ikke, at han har overtrådt. Ja, og, og altså, så altså så meget blev det ikke konkretiseret. Altså, øhm, men, men det, der er jo interessant med det, det er, at vi her har at gøre med en mand, som jo virkelig går op i det her, altså, og øh, siger, at han... han med har meningsfællesskab med Nina Hedder Olsen, og også på det her område med samtykke osv. Så, videre, så, videre. Så, så man må jo formode at have en, en, en mand, der virkelig prøver at eller efterleve de her regler. Ja, og, og det er helt grundlæggende princip, og jeg sker bare lige ud i pap igen. At forgribe sig på nogen, eller synes, at man har sex med nogen, som ikke er i stand til at sige, om de har lyst til ej. det behøver vi ikke ændre lovgivningen for, det er allerede strafbart. Præcis. Og det er lige så meget voldtægt, som hvis man springer frem bag en busk, eller truer nogen med vold, eller et eller andet. Det Men det er jo bare interessant, at, at han så af alle alligevel kan havne i den her situation, hvor han altså tydeligvis øh, fuldstændig, øh, ifølge kvinden, har, har misforstået, hvad der er foregået. Ikke? Altså, fordi han, han skal, går jo meget ud af at sige det her med, at det var ikke hans intention. Og det, altså... Og det er jo det, som er helt sådan øh, grundlæggende i forbindelse med, at man skal straffe det i Det er jo også det her med, at man har fortsat til at begå en voldtægt. Ja, det er jo så blandt andet det, dommerne skal tage stilling til. Men det er jo også, det er jo lige præcis den her bevisvurdering. Hvilken forklaring lægger vi til grund? Hvad er der af oplysning af det, det er jo det, der gør det enormt vanskeligt for domstolene at, at uh, træffe afgørelse, tænker jeg, i de her sager. Fordi... Det er mennesker, der forklarer om en situation, som kun de har været i, og det, det der er, det er bevismateriale. Ja, og man kan altså. også sige, lige, lige med til det andet der, så kan man sige, at øh, der har jo også ligget to andre i, i sengen, eller i hvert fald en, som i retten har forklaret, altså Nina Hedder Olsen har forklaret, at hun opdagede det her, øh, men som heller ikke skred ind over for det, og det viser jo også det her med... Altså, øh... Det er der, hun siger, at hun simpelthen ja, hun fryser, fryser ja. altså og øh... bare som føler sig lammet og ved ikke, hvad hun skal gøre. Ja. Men, men er der i, i sagens indhold noget i denne her sag, som adskiller sig fra stribevis af andre sager om voldtægt, som føres ved domstolene i hele landet uge efter uge, udover at det lige præcis involverer en borgmester i København? Nej, det, det kan man sige. På den måde er der jo ikke noget, der, der, der adskiller det fra, fra andre sager, men det som, uh, udover alle de her ting med, hvilken rolle hun har spillet i det, så, så er der også noget i det, hvor man kan sige, det er jo en person, som har en, en, altså en stor politisk magt, og mandens forsvarsadvokat spurgte også ham netop til det her med, fordi hvorfor, uh, hvorfor gik du ned og meldte dig selv, når, når hun sagde det? Ikke? At det er det fordi, der er sådan en en kultur om, at når hun siger noget i, i den her, øh, ah, her altså, kredse af han, mennesker. Er sådan, at er presset, men til at tilstå noget, han egentlig ikke har gjort? Ja, altså er det sådan, at når hun siger noget, så retter man ind? Og det, var, det var direkte det, som, som forsvarsadvokaten spurgte om. Og, og der, der sagde han sådan, at vil han ikke bruge, men han siger så, øh, nej, men jeg ser meget op til hende, og øh, vi, vi, har, vi deler meningsfællesskab og så osv., og, og vi har arbejdet tæt sammen politisk i mange år. Så. så øh, så, så det er jo også en interessant vinkel på sagen, altså hvad, hvad har, har, har den magt, hun har, har den spillet ind i, øh, i det her med, at han har, hvis han, ikke, øh, altså, hvis han bliver frikendt, at han har følt sig presset til at gå ned og melde sig selv? Selvom han så i dag, så, altså forstår jeg det rigtigt, han, han anerkender de faktiske forhold, altså det der er passeret, det siger han, det er rigtigt, det skete. Men jeg nægter mig skyldig i den rejse tiltal om voldtægt, fordi jeg var, var helt sikker på, at det var noget, hun gerne ville. Ja, og, og det er faktisk et, et rigtig godt spørgsmål, fordi det sidder man jo også nede i retten og tænker, altså, du har meldt dig selv, og nu nægter du dig skyldig. H Hvordan kan det hænge sammen? Og der forklarer han, at da han meldte sig selv for den her påståede voldtægt, der, siger han, der ser han det sådan lidt i det perspektiv for alle de ting, han har hørt de efterfølgende dage, ikke? Altså, det han har fået at vide ja, og, af borgmesteren. Og, og, ja, ja, altså, og det, som hun har genfortalt. Og, og der siger han, jamen, altså, der er det i det, altså, han er sådan lidt, hvad skal man sige, bagklog eller lidt tilbageskuende og siger, nå, jamen, så var der måske det her, det her, det. Hvor han nede i retten gav udtryk for, jamen, hvis han, han skal sætte sig ind i den situation, han var i den aften, jamen, så var det ikke hans intention at begå en voldtæg. De øhm, blev ikke færdige med sagen i byretten, Nej, der, nej, nej. Så hvad, hvad herfra? Skal der føres flere vidner, eller hvordan? Der skal ikke føres flere vidner. Der var som sagt, så var den, den forrettede kvinde, var inde og forklaring bag lukket dør. Så, så den forklaring kender vi ikke. Det kan være, at der kommer brudstykker af forklaringen frem i den procedur, som der skal holdes øh, i, i slutningen af september måned, og så falder der øh, dom bagefter. Og det var en, altså, en retssag, hvor der kun var sat en dag af til så, så de havde faktisk forventet at blive færdige øh, samme dag, men det nåede man altså ikke, fordi... Øhm, at blandt andet, altså helt lav, eller teknisk, så var det fordi, at anklagerne ville gerne læse op for mange af de her afhøringer, der var blevet foretaget under grundlovsforhør, og det havde forsvarsadvokaten altså modsat. Så, så derfor så blev det altså en, en meget lang afhøring af den, den tiltalte, og det var ligesom det, der fik... Øh, så, ryger så ryger tidsplanen hurtigt. Tror du, man nogensinde ville have dækket sådan i også i de sådan morgenaviserne og Danmarks Radio og sådan nogle ellers, pæne medier, øhm, vil have dækket en voldtægtssag af den her karakter, hvis den ikke havde involveret en borgmester? Nej, i hvert fald ikke i det omfang, vel. men altså man kan, man kan sige, det er jo en sag, der også netop skriver sig ind i den der debat, der har været de sidste par år om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, så, så på en eller anden måde, så vi hører jo om de her sager af og til også hvor det ikke er en borgmester, der, der er indblandet i det, så så Altså anledningen til faktisk at, at fordybe sig i og, og få diskuteret og, og undersøgt og sådan tage en stilling til de her grænser, der er i straffeloven, sådan som det er i dag, og hvor, hvor vanskeligt han er. Det er jo sådan set udmærket. Ja, men, altså man den må nok ikke, ikke røde på, på forsiden af formiddagsaviserne, hvis ikke, at der var en, en højt profileret politiker. Ja, og så hele den her side-diskussion om, hvorvidt sygemeldingen er rimelig, og lønnen og alt det der andet, som... Ja, det... Jeg må sige, det er et politisk spørgsmål. Det må de tage i nogle andre programmer. Ikke? Det er ikke vores. Det er ikke noget, du har forstand på. Er der noget, Dan Bjergaard, du synes, vi skal have med, når vi nu taler om den her sag, som vi ikke har været ind på endnu? Og Rikki, er der noget, du sidder og tænker, hvad snakker de om? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det, det, det, det er lidt sådan en, en, en lidt underlig sag, synes jeg. Jeg synes, der er sådan at det må også være svært for politiet at vide, hvordan de skal køre den. Det er også være svært for dommerne og forsvaret og at vide, hvordan de skal køre den tænker jeg, Fordi at nu kan jeg så passende spørge det an. Vil tage politiet sådan en sag her på samme måde, som hvis en eller anden tilfældig mand på gaden slå en eller anden ned og voldtog hende? Øh, altså, det er, jo, det er jo klart, der er jo, to, det er jo lidt to forskellige ja, ja. setups. fordi hvis øh, sådan en sag, altså en, en overfaldsvoldtægt, så er det jo klart, så skal man jo hurtigt ud på stedet og øh, sikre spor efter gerningsmanden og finde ham og så videre. hvor oftest i de her sager... De har jo tendens til at være nogen, som først bliver anmeldt lidt på bagkant, og så, kan man sige, så er der måske ikke et, et gerningssted i samme sådan øh, målestok, som der ville være i sådan en sag. Men, men jeg tror klart, det er sådan, at man har meget fokus på i, i politiet, netop fordi der har været denne her øh, debat om det. Og til dit spørgsmål, Marie-Louise, med om, om der var nogle ting, som, som vi skulle have med, eller, så, så er det jo det her med, som jeg sagde i starten, så er han jo tiltalt for det her med, blev krænkelse af, af borgmesteren ved, at han tager fat i hende i forbindelse med det samleje, han gennemfører med, med den anden kvinde. Men at han jo er tiltaget efter den her paragraf om at øh, have samleje med en kvinde, som af en eller anden grund har været stand til at modsætte sig det. Og der kan man sige, noget af det, der måske bliver interessant for retten at tage stilling til, det er sådan noget med, at de beskriver, de tager ned på den her bar, og så tager hjem igen. Og der er det altså ikke noget, der for hvad vi har hørt ned i retten, indikerer, at hun for eksempel ikke selv kunne gå hjem, eller var, var meget, meget fuld, og øh, det kom frem noget med, at hun, hun ville slå sin fod på vejen hjem. Øh, men han forklarer også ham den tiltale, at de ligger og snakker i sengen, inden de falder i søvn, osv. osv. Og det vil jo formentlig være sådan noget, en forsvarsadvokat vil, vil slå på. Altså, øh, det er ikke en, en kvinde, ud fra hvad vi har hørt, der har været sanseløst beruset, eller påvirket af narkotika, eller noget andet. Og som det også blev forklaret i retten, noget af det, hun sådan øh, næste morgen går mest op i, det er, at hun har sovet over så og har en aftale, hun skal aflyse. Det vil formentlig også være sådan noget, som en, en, en forsvarsadvokat vil. Ja, fordi for når man skal, skal undersøges, altså når efterforskerne øh, skal undersøge, hvad der egentlig skete denne her nat, og man senere skal præsentere det i retten fra anklagemyndighedens så er det selvfølgelig, hvordan reagerede den forrettede umiddelbart efter, at er det her noget, som man umiddelbart opfatter som, at der er begået et overgreb, eller er det noget, man når frem til at at det kan spille ind. Og så er det helt rigtigt, som du siger, at når man er i den bestemmelse, som handler om voldtægt ved, at, at man har været i en tilstand, hvor man ikke er i stand til at modsætte sig, ja, så skal der jo i en eller anden grad føres bevis for, at man var i sådan en tilstand. Og der vil jo se nogle eksempler på, at der så jo for eksempel med med retsmedicinske undersøgelser, blodprøver, så videre. er du påvirket af et stof, er du noget, jamen kan man derigennem bevise, at den forurettede var i den tilstand, eller ej, man, vi kan jo se, at din promille var kun sådan, eller et eller andet, det er ikke nok til, at du ikke har kunnet sige nej. Og så bliver det, kan det være, at den slags elementer, sagen også bliver afgjort på. Det ved vi jo aldrig, fordi vi får ikke lov at være med inde hos, hos dommerne, når de voterer sagen. Der er mange elementer i det. Men det lyder ubehageligt, Hele vejen igennem, men det har vi jo aldrig hørt om en voldtægtssag, der ikke var. Nej. Går du ned og høre proceduren der sidste september? Ja, det ja, jeg til. Det er jeg ret sikker på. Det er godt. Jamen ved du hvad, øh, så vender vi tilbage til den og får dommen med til den tid. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet Rikke Foss, Dan Bjergård og jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Jeg var også en tur i byretten forleden. Takket være dig, Danbjerg og Du har dejligt mig opmærksom på en, tænker jeg, usædvanlig sag med øh, en ung kvinde, lige omkring de 30, som er tiltalt for øh, bedrageri og dokumentfalsk i en... Altså, vi er oppe på om, omkring de 50 forhold. Anklageskriftet, som jeg sidder med her, er på øh, 22 sider. Øh, så det er alt muligt forskelligt, og sagen nåede kun at gå i gang, den skal køre over et skild fordi dels kvinden selv skal afhøres i detaljer. Der er nogle af forholdene, hun, hun tilstår, og så nogle, hun nægter. Øhm, så, så det kommer til at tage lang tid at komme igennem det hele. Og, og hun blev selv afhørt på første dagen her i den forgangne uge, om, om nogle få af forholdene, som blandt andet handler om, at, øh, at hun har optaget lån, i sin mors navn, øhm, og, og har altså brugt sin mors øh, nem idé over for en bank, og, og ligesom optaget to lån, og vi taler altså femcifrede beløb, det, det er mange penge. Og hun, og hun siger, det er rigtigt, jeg brugte min mors nem idé, og jeg lavede det her, min mor sagde, at jeg skulle lade være, men, men jeg havde brug for penge, og jeg sagde til hende, det gør jeg. Og så kan man sige, så at man at tilstået, at man laver bedrageri og, og dokumentfalsk ved at gøre det. Men hun siger nej, fordi vi havde fællesøkonomi. Hun, I den, de periode, hun har boet hos sin mor, så både hun og hendes brødre, jamen den løn, de fik, der afleverede de største delen af det til moren, så der ligesom var en fællesøkonomi. Og moren er, er ikke så stiv i det med, med netbank og nem idé og så taler ikke så godt dansk så det har været de her voksne børn, som har ordnet økonomien og betalt regningerne og støt, hun sagde, at det var mig, der har lavet øh, kodeord til min mors nem NemID og oprettet det og sådan noget, så det, det er helt almindeligt så hun synes egentlig, at betragtning af hvor mange penge hun har lagt af sin løn i den der fælles økonomi, så synes hun, at det, det var rimeligt nok at hun optog et lån i mors navn, det hun kunne hun ikke gøre det i sit eget navn øhm, fordi, det, fordi økonomien var fælles Uh, nu har vi jo så ikke hørt morgens forklaring endnu, men uh, politiet og mener i hvert fald ikke, at, uh, at, at det var i orden at ved, gøre ved man, det. Er, det, er det moren, der har anmeldt hende? Det ved jeg ikke endnu. Uh, der er jo så en stribe andre forhold. Det første uh, forhold handler om, om uh, forsøg på bedrageri ved, at, at den her unge kvinde, hun er ansat i en virksomhed, hvor, hvor hun så bliver fyret fra, og så går hun til en fagforening og melder sin chef for seksuelt chikane. Og fagforeningen er parat til at føre sagen øhm, ved, ved byretten, og, og, altså ved, lave en erstatningssag, og hun skal have en erstatning, og så videre. det er man parat til at gå efter. Og noget af det, hun giver øhm, fagforeningen for at vise den her chikane, det er sådan en korrespondance, hun har skrevet mellem sig selv og, og denne her øh, chef, øh, men nogle ret grove ting, han skriver til hende. Hvad øh, er det? Det er sådan noget med, du ved jo godt, jeg synes, du har en lækker røv og sådan noget. Og de har også været på en firmatur, hvor, hvor hun har trænet med ham. De har været gode venner, de har trænet meget sammen, men så havner de pludselig i noget spa eller sådan noget på denne her firmatur, hvor han, hun synes, han bliver grænseoverskridende, og han begynder at sidde og fortælle om hvor mange unge kvinder, han har haft sex med, og sådan noget. så siger hun pludselig, at oh, det blev ubehageligt for mig, at trækker sig fra det, og, øh, og føler også, at, at fyringen handler om, at, at hun har afvist ham. Så hun leverer sig det her materiale, den her udskrevne messenger korrespondance for, ligesom, for at vise se her, hvordan han skrev til mig, og da manden ser det, så siger han, det der, det har jeg aldrig skrevet på Messenger, det er noget, hun selv har fabrikeret, altså så og klipper i, og Anklageren præsenterede det som, viste de her udskrifter, altså sådan helt den affotograferede fra, fra telefonskærmen ikke? med sådan en messenger-korrespondence. To forskellige, altså denne her, hvor, hvor manden skal have skrevet de her ubehagelige ting til hende. og så en anden korrespondence, som er helt sådan neutral mellem de samme to. Og siger så, jamen kan du ikke se, at på, på den neutrale, der står der jo tidspunkt, altså dato og tidspunkt for, hvornår beskeden er sendt. Og det gør der ikke i den anden. Så, så altså det, vi forstår, englemyndigheden mener, det er, at det simpelthen er en forfalskning, at hun har, har klippet klistret denne her korrespondence, og, og manden, som hun siger, har chikaneret hende, han går så øh, til politiet og melder hende for falsk for det han siger, at hun beskylder mig for noget, som jeg og det er løgn, så han melder hende til politiet, og, øh, og hvad det egentlig ellers er, der gør det, det kunne hun ikke rigtig forklare så meget, men hun vælger så og trække sagen tilbage, så den aldrig bliver ført. Det her, det sker tilbage i 2015. Og hvordan forholder hun sig til det forhold? Hun siger, at den er overhovedet ikke konstrueret, den her, øh, her messenger. For, forklarer hun sig, hvorfor hun har trukket den tilbage? Der var alle mulige andre elementer i det, og noget med ansættelsesforholdet og ting, og det, sådan måtte det være. En masse andre af de bedragerier øh, og... Øh, og så osv., hun, hun er tiltalt for. Det er alt sammen handlet om at skaffe penge. Og der forklarer hun altså, at hun har en, en slags kæreste, en mand, som hun også arbejder i, hans firma, og som hun er meget, meget forelsket i, og, og meget bange for at miste. Og han behandler hende virkelig dårligt. Og han giver hende ikke øh, løn for det arbejde, hun laver, og han, der er ikke nogen, der må vide, de er kærester. Og sådan noget. Han lyder, som om han altså, groft udnytter, at hun er så forelsket i ham. Og, og han... På, og så, så hun på et tidspunkt, for at gøre sig, være bedre i sit job, så har hun, så hun sagt noget om nogle aftaler, der kunne komme hjem. Det var sådan noget marketing og salg, og sådan noget, hun arbejdede med, at der var udsigt til at få nogle aftaler hjem og nogle handler hjem. Så det var han glad for, fordi så var der nogle indtægter, og så investerer han nogle penge i noget andet, og så viser sig, at de der aftaler, de, de sidder ikke... De er ikke rigtig nalfaste alligevel. Og så bebrejder han hende, jamen, jeg har jo lavet de her nye forretninger, fordi du har sagt, at det der var på plads, så nu skylder du mig penge. Og så skal hun pludselig 1, 2, 3 skaffe de her penge. Og, og nu er jeg simpelthen nødt til at spørge, ved man om han eksisterer? Altså, jeg, jeg har ikke hørt noget om, at han ikke skulle eksistere. Øh, øh, indtil videre i hvert fald. Og en del af forholdene handler så om, at hun på et tidspunkt fordi hun er ikke rigtig for noget løn, for det arbejde, hun laver for den her mand, som hun er vendt med, så arbejder hun også som natportip på, på et hotel i København. Og, og da denne her mand, kæreste, chef, fyr, så han, han siger, fordi, du, fordi jeg har mistet de der penge, og det er din skyld, så er du nødt til at skaffe mig et andet sted at bo. Og så så hun ham på hotellet. Og der er hun så øh, tiltalt for at have fusket med, med hele indtjekningen og betaling og sådan noget, for at han kunne bo på det her hotel uden at betale for det. Og, og i en anden sammenhæng er hun, mener man, at hun fra en anden marker hun laver nogle projekter sammen med, bruger den andens kreditkort til at betale øh, hotelregningen og sådan noget. Så det er, det, det er meget, meget omfattende og rigtig, rigtig mange forskellige forhold, og helt hen mod i et tillægsanklageskrift, som vi ikke er nået til endnu i sagen. Ja, der hun. Tiltalt for i januar måned sidste år at have indgivet falsk anmeldelse til Københavns politi ved at ringe 112 og sige, at der på en bestemt adresse skulle være en større mængde kokain og penge og ukendte mænd med pistol. Øh, og det gør så, at politiet øh, rykker ud øh, osv. for at gøre noget ved det, og det passer øjensynligt ikke. Den del har vi ikke øh, hørt hendes forklaring om endnu. Og så er der en meget stor del af sagen, som, som handler om, at hun er anklaget for at have svindlet øh, en advokat, som hun ønsynligt har en eller anden form for samarbejde med om nogle projekter. Hendes forsvarsadvokat ansøger, at de har et, et nært personligt forhold, og det, det kan enten være hende, der også er blevet udsat for databedrageri, eller det kan være noget, noget fælles overensstemmelse. Men der er i hvert fald overført øh, temmelig store beløb fra fra denne her advokatskonti til hendes konti. Altså, der jeg sidder her og bladrer, der mener man, altså fra enklædmyndigheden sidder, at vi er oppe på knap 2,5 millioner kroner. Er der, er der et samlet beløb Æh, ja, de Nej, fordi, det, fordi nogle af dem er jo forsøg, og nogen, altså, der, er, der er en masse forhold, som handler om det her, med at optage lån i andre menneskers navn, og med falsk, altså, hvor der også er enten noget databedrageri, eller, eller den slags. Og der er der, altså det giver også et indblik i, når vi kommer længere hen i sagen, hvor let det egentlig er at optage store lån, også øjensynligere andre menneskers navn. Et er hele diskussionen om kviklån, hvor mange mennesker der jo bliver flået for at lave de her hurtige sms-lån, men også, nu kigger jeg over på dig, Rikki, for jeg ved, det er sådan noget, man også fifler med, når man er ude i sådan noget med at afpresse og lave dummebøder og sådan noget til folk, at jamen jeg skal bare lige have dit nemme idé, og så kan jeg bruge en helt masse penge i dit navn eller oprette købtelefoner, hvad ved jeg. Øhm, yeah. er det ikke sådan noget, I også har beflittet jer med i din butik? Jo, altså, hvis man, hvis man nu fik en nem idé, så kunne man gå ind og oprette et firma, ikke? og kunne man oprette et firma, så kunne man lave en firmakonto, og kunne man lave en firmakonto, så kunne du få en masse penge igen på den firmakonto. Så der, der er det noget i hvert fald den her sag, der tyder på, at man måske skulle stramme lidt op om, hvordan man... Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er blevet strammet op siden da, men jeg kan huske førhen, der tog det 2-10 det minutter at oprette CV'ernummer, og så fik du et brev med, med posten, og så var den skedet slået, ikke? Ja. Øh, og så var der bare ringet rundt til alle mulige virksomheder at gå i gang. Ja. Og, og jeg ved ikke, om det er blevet strammet op eller hvordan, men jeg kan i hvert fald bare konstatere, at i mange af de her bandesager, som, øh, som jeg har fulgt, der er det jo også sådan et, et gennemgående tema, det her med, at man har forsøgt at afpresse folk for deres nemme idé, så, så i en eller anden grad er det i hvert fald noget, der stadig bliver, bliver Hvordan, nu sad du dernede, og jeg er jo lidt interesseret i, hvad er det her for en kvinde? Hun er jo øh, ja, lige omkring 30. Øh, smuk, sød, øh, sådan meget snakkende. Altså, hun forklarer ihærdigt om, hvordan, øh, sådan af, af, af, hvad der er sket, og hvordan det er. Men hun har så også arbejdet i sådan noget med marketing og telemarketing og salg. I en branche i tilselskaber og sådan noget. Jeg kan sidde og solgt telefoner eller abonnementsløsninger og den slags. Og, og hvis det, hun fortæller, står til troende om, hvordan man arbejder i de her forskellige tilselskaber, hvor det ifølge enklemyndigheden er hun også blevet bortvist et par steder fra, fordi hun altså har snydt på vægten og lavet nogle aftaler med kunderne, som ikke var i orden. Hun siger, at det fik jeg at vide var i orden. Jeg måtte gerne lyve for kunderne, når det handlede om DRD, og det. og det var helt i orden i den verden. Og alting handler bare om, hvor meget man sælger, og, og alt, at folk er ligeglade, cheferne er ligeglade med, hvad man gør, bare, bare der salg og deres chefernes løn er også afhængig af, hvor meget sælgerne kommer ind med. Så, så de, altså, hvis, hvis hendes forklaring om, hvordan man arbejder med sådan noget telemarketing og den slags, er rigtigt... Øh, så er det en Gusten-branche. Et af de firmaer, hun arbejder i, sælger sådan noget reklameplads øh, på busser og sådan noget. Så der er også et, et forhold med en, en, der har en salon, som, som køber reklameplads bag på en bus, og det vil hun gerne have. Og det viser sig så, da aftalen ligesom skal øh, hele vejen igennem, at Hås så talte nogle andre, og så er hun blevet lovet noget, som slet ikke holder. Altså, så sådan lidt, lidt lusket øh, ikke, ikke særlig fin i kanten måde at, at operere på, men om det er denne her unge, veltalende kvinde, der, der har siddet og fiflet eller manglet et kompas i det, eller om hun har ret i, at det, det var sådan, man gjorde, og det måtte man gerne, når man var sælger. Det ved vi jo heller ikke nu. Er der noget, at hun erkender, eller nægter hun hele øh, lange af du sidder med foran dig? Er hun, der, der er en, en række af forholdene, som hun erkender, og så er der nogle forhold, som for eksempel det her med moren, hvor hun kan sige, at hun erkender de faktiske forhold, man siger, men det var ikke altså, bedrageri. Det var ikke, ja. ikke domænd, faktisk. Det var ikke, jeg havde ikke stjålet min mors idé. Øh, det, det, det, det måtte jeg gerne. Så, så på den måde er den, er den vanskelig at, at føre, men med så lange afhøringer, som kommer til at fortsætte også for, med afhænger på et tidspunkt af denne advokat, som, som hun altså er tiltalt for at have snydt og svindlet øh, for vældig, vældig mange penge. Så jeg går i byretning, igen. Ja, det kan også være, at du skal tage nogle af den da Alt det der med tal, det er du god til, ikke? Men det må vi lige snakkes ved om. Øh, vi har kun ganske kort tid, et minut eller to tilbage, så Dan, vil du ikke lige risse op for mig? Du var i retten også øh, i spørgsmålet om, hvorvidt der stadig skulle være forbud mod LTF. Fordi sagen er udskudt på grund af alt det der teleopløsningsballade. Det kan vi gøre rigtig hurtigt. LTF er stadig forbudt, så ingen LTF-trøjer og kasketter og alt det her andet i, uh, i gadebilledet. Indtil formentlig kommer sagen til at blive genoptaget i november. Men det ved vi heller ikke. Inden, det ved vi heller ikke. Fordi inden. det er spørgsmål. Nej, der, det er, med der er sat nogle dage alt til det, mens du selv siger, at den her sag kan jeg jo trække ud. Det har han jo gjort. Tidligere. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Det er måske lidt til dig, Dan. Jeg læst her, for her forleden, at der var noget snak omkring det der med LTF-tatoveringer eksempel. Ikke? Hvordan politi reagerer politiet? Hvis for eksempel f.eks. en der har LTF-tatoveret altså, hen over hele fjeset, Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er der jo en del af dem, der har... Jeg tror som udgangspunkt, så er det sådan, at så hvis man har nogen, som man sådan let kan dække... Altså det vil sige, hvis du har en LTF-tatovering på maven, så må du ikke stå inde på... Øh, blågårdsplads og i den. Hvis du har en i ansigtet, så er den ret svær at, at dække, og så tror jeg, at man, øh, man får lov til det. Yes. Men som jeg har forstået, så det der... Altså, der er jo en skæringsdato for, hvornår forbuddet blev udstedt. Og det vil sige, at hvis du efter den dato går hen og får skrevet LTF hen over hele hovedet, ja, det må du ikke. Okay. Men hvis du har haft den før, så øh, er der ikke noget at gøre ved det. Vores producer, Nima Samani, står og basker med armene, fordi vores tid er gået. Så det var Politiradio for i dag.